У байковому халаті З синіми трояндами тесть у піжамі А за їхніми спинами Скорботно маячила Світлана Із волоссям по старосвітському Накрученим на папірці Тіємиді мені жагуче Захотілося провалитися крізь відлогу Прибити п'ять поверхів головою Пірнути у підземний тунель І дійти дотями У дикій африканській постелі. Я поглинав сімейні котлети Як злодій я не мав права їх жерти, хоча справно вносив свою скромну частку. Я одержував стипендію і приробляв, ремонтуючи ЕОМ у різних НДІ, в загальний бюджет. Мене влаштовували обструкції, мене позбавляли десерту, призначали комендантську годину і час ікс, а я приходив навіть пізніше. Мені навіть сподобалося носити тавро Відщепенця. Спит із мене став незначним. Усі розслабилися до тієї міри, що в моїй присутності велися розмови про кращу партію для моєї законної дружини. Ніч і вітер правили моїм життям. Ніч і вітер. Я б міг оберегти і Зурбаган, якби він був позначений на карті. Я війшов в номер. На застеленому ліжку ще залишалася виямка від тіла, і я погладив її рукою. Покривало ще зберігало слабке тепло. Отже, вона вийшла зовсім недавно. Але чому вона прилягла перед виходом до сніданку? Може, занадужала? Так і є. На тумбочці лежав аспірин. Недавно засудилася. Таке з туристами трапляється часто. Я почав прибирати і витрусив із кошика порожню пляшку спід чинзано, шоколадну фольгу і пачку мальборо, в якій сротливо перекочувалася одна сигарета. «Ах, он як!» – навряд чи вона курила мальборо, і наодинці випила усю пляшку. Я не на жарт розлютився. До того ж, я ніде не побачив книги. Я поліз у шафу, наче був у своїй кімнаті, Відкрив тумбочку і посунув шухляду туалетного столика. Книга лежала саме там. Позавчора я прочитав тільки одну сторінку. Закладка залишалася на тім самим місці. Після того поруч лежав клаптик паперу з написом «Хуайю». Мені потемніло в очах. Це, звичайно, могла бути випадковість папірець, не адресована мені, чужа записка звертання до когось іншого. Тристи іноді записують поширені вирази, які допомагають зорієнтуватися у крамниці, на вулиці та в ресторані. Але ця фраза була занадто простою, щоб її записувати «Хто ти?» Навряд чи про це запитують офіціанта чи продавця. Я проковнув ще кілька сторінок і пересунув закладку і записку далі. Тепер, якщо вона зрозуміє, це саме запитання адресовано їй. Але ж і я мушу відповісти, як? І взагалі, що я міг відповісти на це запитання? Я певен, вона і не підозрює, що покоївка чоловічої статі, що ми майже співчизники. хто я? Я старався посеред кімнати, і замість того, щоб прибирати, роздумував, як би мені відгукнутися на послання. Я знову розкрив книгу і переочив уже прочитану сторінку. Нарешті знайшов те, що потрібно, і підряпав нігтам фразу. Він уже не знає, що робити з власним життям, і тому просто радіє тому, що ще живе. Якщо помилився, нічого не зміниться. А якщо не схибив, наступний хід буде за нею, і про це я зможу довідатися тільки завтра. Я привдявся, і пройшов не чорним ходом, як звичайно, а вийшов у центральний хол готелю. Якщо на рецепшену сидить мій знайомий Скотт Вайл, якийсь далекий родич моєї господарки місіс Спотул, можливо, в мене вистачить духу довідатись, яка ж то дама живе у 713-му. Це, звісно, було небезпечно. Якщо, не дай Боже, у неї щонибудь пропаде з кімнати, мою цікавість буде покарано в цьому готелі панувала сувора субординація, а ми, покоївки, особливо ж я, були останніми після ліфтерів, носіїв і.